Коля Бовдя схилив голову до інструмента і ніжно торкався пучками струн. Друга рука обіймала гриф, пальці натискали на струни і відпускали, і Тара плакала увечір, наче жива. Микола присів коло Бовді на почіпки, той тільки повів у його бік очима, але грати не перестав. Здавалося, все заслухалося, Замок шелест листя і перестали перегукуватися купальниці серед річки обличчя вбовді було смутне, і струни під його пальцями були смутні не менш. Микола, слухаючи цю музику, раптом зрозумів, що його неприкаяність щось мале і дочасне, що існує навколо широкий та великий світ, і що світ цей повен сонця і пишної зелені. В ньому є і цей настрій, який виповідає зараз гетара, і він кладеться в унісон до тих, Одиноких жовтих листків, які вже світяться на кущах о той бік річки. «Хто це тобі зробив такий інструмент, Колю?» – спитав Микола. «Не хто ж, як Райко», – відказав Бовдя, не припиняючи гри. «Ну, Райко той може». «А зараз він бере роботу?» «Бере», – відгукнувся Бовдя. «Теперечки замовляти в нього саме раз». «А то ж чому, Колю?» «Без копійки він сидить», – озвався Бовдя і гітара його задзенькала веселіше. І чи від того, що змінила вона тембр, сколихнулися серед річки три голівки з високо підколеним волоссям, засміялися безтурботно і попливли до будочок купалень. «Він зараз у труднації», – сказав Бовдя, і його гітара знову взяла печальний тон, що звучав раніше. «Коли захочеш до нього зайти, не забудь братися півлітру захопити». Так, сказав йому Райко, я спеціаліст, тепер не знайти таких. Я мав колись музикальну фабричку, де був і власником, і директором, і головним майстром. Ніколи не було великих достатків, але діло знав добре. Микола розвернувся, сиділи вони в захаращеній дошками і фанерою кімнаті. На райку був засмальцьований колись панський піджак, з під якого визирала майже чорна сорочка. На столі ледве блимала незенька лампа, освітлюючи неголене обличчя Райка, і зарослу густими пелихами голову. Очі старого сиділи глибоко в черепі і світили двома вже хмільними іскрами. Він зняв із стіни балалайку і покрутив її в руках. «Отакі інструменти в мене виходять», – сказав, і голосно дзенькнув струнами. Але я тобі цю не продам, я тобі нову зроблю, не гіршу. Це в мене, хлопче, як музейний експонат. Задзищали і забриніли струни. Дзвінка й коротка мелодія виринула з під руки старого. Ось з чого я все це клею, гордо сказав Райко, встав і пішов до купи дощок, планок і дикту. Висмикнув вже суху, від часу всипану остюками планку із двома загнутими цвяхами на краях. Це карельська береза, хлопче. Не дивись що вона така сіра, сказав і значуще подивився. А знаєш, де я її достаю? Меблі привозять, а тара в них з такого золота. Райко поставив планку до себе, наче це була гітара чи балалайка, і зробив рух рукою, наче починав грати. А ти, хлопче, хто по спеціальності? Швець, відказав Микола, крутячи в руках музейний експонат. То чудово, дорогий ти мій, вигукнув старий, і вже знову засів за стіл, доливаючи в склянки рештки горілки. Я за ціну не стоятиму, пошийте мені бра черевики зі своєї шкіри, а я тобі бра балалайку з мого дерева. І здалося, Олександрі, що та балалайка, яка завжди висить у них на стіні, раптом глухо застагнала, обізвалися її струни, загнувши і забринівши, позирнула занепокоєно в той бік діти вже спали дружно посупуючи на на столі стояв темно окреслюючись на тлі вікна самовар наче якась постать людська широка в плечах і приземкувата світло місяця який раптом вигулькнув із хмар відбило на підлозі віконний хрест у цей ясний квадрат потрапив шматок ліжка старша сина і рука найменшої дочки. Балалайка висіла якраз навпроти. Олександра бачила її бокастий образ. Струни також відбивали місячне проміння і ледь помітно фосфоризували. від тих струн і справді попливла музика. Побачила Олександра в кутку на шевському пасастому стільці зігнуту постать, що весело стукотіла молотком по підборі черевика. Микола Мугикав і струни вторили мелодії тихим передзвоном, журним трохи, але чудовим. Тоді побачила вона на вступі до дверей іншу постать, велику і рідну. Від нього пахла столярним клеєм та палітурою. Вона почала розуміти, що з'єднує цих двох неподібних, але однаково рідних чоловіків. Була це та ж таки мелодія, яку поспівували вони працюючи, бо й працювали в однаковому ритмі. Не було в світі кращої мебелі, ніж та, що її робив Олександрин батько, і не було в світі кращого взуття, ніж те, що шив його Микола. Жінка розплющила очі, велика тиша стояла навколо. Подумалося їй мимохідь, що всі ці роки, які нещодавно минули, військові машини, люди в чужих одностроях, із чужою мовою, постріли і вибухи, руїни, все це щось несусвітсько дике, сни велике і страшне. Чи ж можна його струснути із себе, прокинувшись, та чи заспіває колись у великих спрацьованих руках оця балалайка, зроблена самітником у засмальцюваному піджаку і з блискучими трохи несамовитими очима. Вона відчула цю тиху ніч душі, речей, принаймні тих, Ще їх торкалися його руки. Великі сльози з'явилися на її очах, і єдиний, хто побачив ці сльози, був Місяць. Ударив по них жовтими, як павутина, тонкими списиками, і перетворив їх у діаманти. Вони покотились у ніч, збираючи на себе космічний пил, більшали і більшали, притягували малі метеорити і космічні тіла. Це їх побачив, озернувшись самотній мандрівник, який усе ще йшов по синій дорозі, засипаній зорями. Два нові космічні тіла тужавіли в нього на очах, і рух, який вони почали, це й було первісне щось, яке росло в порожнечі. Ні Микола, ні Олександра не усвідомлювали цієї гри первнів, хотіли тільки наладнати поміж себе хай бліді, але реальні струни зв'язку. Це потрібно було щоб програти на тих струнах мелодію, яка з'єднувала їхні душі, адже з того поєднання і виросла їхня спілка, завдяки якій вони з'явили на світ ще п'ятеро народжених у любові. Отож, і він, і вона повернулись, отут давно зникло з лиця землі кімнату, на початку війни у Сонен Дім упала бомба, сховавши під руїнами веселуху Соню, її дітей та матір, і спробували відбудувати її. Повернули ту меблю, яку тепер нечасто зустрінеш, а те ліжко з матрацем і горою подушок з дерев'яними бильцями, прикрашеними пальбовим листям, шафу з точеними придебашками і важкий комод. А ту силу плетова, вишивок та мережова, килимки на підлозі і стільці, на яких вони сиділи, смішкуючи біля великого стола на грубезних різьблених ногах. Соня була в синьому платті, світле її волосся мило кучерявилося, уста червоніли від помади, і коли вона поцілувала на програш одного із хлопців, відбила на його щаці червоне сердечко». Хлопець, не стиравте сердечко, доки тяглася вечірка, він із шкури ліз, щоб заробити сердечко і на другу щоку, і Соня великодушно його відбила. Це й вирішило їхню долю, бо ті сердечка всотилися хлопцеві в шкіру і попливли додатковими червоними тільцями через капіляри і артерії до вен, закружляли по тілу оббівши від голови до п'ят, тоді схитнулись у грудях і перейшли через серце. Воно ж випило їхній хміль і пустило гуляти далі по тілі. Із усіх людей, що були тоді на вечірці, тільки Соня зчудувалася на те диво. Мимохід схопилася за губи, щоб перевірити, чи лишилося там хоч трошки помади. Густа її були такі гарячі, що вона аж пальці попекла». Олександра також здогадалася, до чого тут ідеться. Зрештою, вона випередила подругу на превелике її здивування, вийшовши заміж раніше за неї, але на те була воля, доль їхніх. Микола відразу побачив ту дівчину в кутку. Спершу вона не здалася йому гарна, висока і чернява, на позір суховата і строга. Була вона не так учасником забави, як її свідком». Взирнув у друге на неї, і вона здалася йому симпатичнішою. Відтак прозвучав її голос, а ще за мить побачив він її руку, якою трималася за спинку стільця. обливала ту руку світло, і шкіра м'яка, матово сяяла. А це світло найбільше і вразило Миколу. За мить він відчув, що дивлячись на те, сховане у сутінку лице, він починає непокоїтися – в ньому не заговорила бурхливо кров, як це буває при любові з першого погляду. Навпаки, стишувався він і умиротворювався. Дівчина помітила його погляди і почала потроху нервувати. Заворушилася, прибрала руку, поправила на колінах сукню. Намагалася не дивитися на Миколу і в ті такі несподівані волошкові очі. Він же не міг не дивитися на неї вже захоплено, зовсім забувши, що кілька хвилин тому вона здалася йому не дуже і гарною. Мир отіняв його, начебто їхнє таємне спілкування вже стало голосом плоті, начебто дві душі, які досі не знали спокою, влагіднились, з'єднали вони таку спілку, яка існує планети та спутника. Два тіла обертаються спершу хаотично, Спершу цілий світ хаотичний, вибухи й виверження, неспокій і перетворення – це перший ступінь до світової гармонії. Вона з'являється пізніше, коли замість вибухів та вивершень приходить тиша і мир. «Любов – це і є рух до спокою», – подумав старий Козапас Іван Шевчук, коли дружина оповіла йому історію про Миколу і Олександру. Ті, що руйнують, не знають любові. Це діти темряви і ночі. Не стопчи даремно квітки, Без патеки, думав він, сидячи на веранді, Не зріж без потреби дерева, Не вбий звіра тобі недогідного, Ані камахи. Хай пташка летить собі в небі, Без неї воно порожнє і глухе, Хай вуж повзе собі по траві, А ящірка гріє боки на камені. Не заважай плодитися і множитися, великому живому світові, бо не твоєму розумові збагнути велику машину рівноваги. Перед ним поволі вмирало небо. Дивився на нього, виструнчившись у лозовому кріслі, густе його волосся срібно світилося, а на поважному обличчі лежали гарячі тіні літнього вечора. Микола не думав і не зважував. Він встав і підійшов до Олександри,